Atëve falendojm për i dhëti falë dhe udhëzime, kërkojm sallavat dhe selamat për përshëndetjet më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shokove të ti, amin s'ti dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar me zonë, po e lëm pas neve një muaj të tër, muaj të sheit, të Ramazanit. Elucim Allahu جل وعلا që Zoti on te bareke we ta na kët fund të Ramazanit. Allahu Na i kurorzon veprat tona dhe epilogu i jetës ton tjetë gjëneti Allahu Gjellë Gjellal. Uh, si gjdo filim, Allahu Gjelluala ka caktuar me e gjell dhe gjdo se ndët i vjen e gjell i vetë. Andaj në e lusim Allahu Gjelluala që Allahu të në mundëson me përjetu shumë Ramazane, duke qenë me shëndet dhe me, dhe me iman. Dhe natyrë shumë se Ramazani dhe kipë përfundimi shpejt i ditve të Ramazanit, si kur që tha Allahu Gjelluala në Kur'anë, e jamën mahdudat ditë të numruara të tila janë edhe ditët e jetëve tona ato janë ditë të numruara janë vitët të numruara ju vjenë si cilës për tëre fundi e është ilumë tër a i cili i përfundon ato duke bo bajram në gjenetin Allahu Gjelle Gjelalu uh, njështu edhe në gjarin e kemi nga fundi dhe sot do të përfundoj me lejnë Allahu të barek e vëtjara në gjarin Jusufit a lejhë salatu e selam ku Allahu Gjeluala Ngjarja e filloi me rrëfimin e e Zilis, me rrëfimin e bunarit, me rrëfimin e, e vështirsive të Jusufit alayhisalatu wassalam, deri sa Jusufi alayhisalatu wassalam u bë princ i Egjiptit, u bë mbret dhe ministri i ekonomisë dhe tani sipërvendon ngjarja, ngjarja do të përfundon me takimin e Jusufit alayhisalatu wassalam dhe babës së vet, Yakubit, me të gjithë vëllezrit e tij edhe me të gjithë familjarë dhe një pa që i kanë pasë kan pas vlezrit, vlezrit e ti. Përmendëm lëgjeratën e kaluar se Surja Jusuf i ka 111 ajetër. Surja Jusuf filon me një qarën e Jusufit, ale i salatës, seram dhe mërë e mërë emë në titullin Surja Jusuf, por Surja Jusuf nuk përfundon me një qarën e Jusufit. Do të përmenë me nesër me lejnë Allah u te bare kjo dhe tjela, kur da mori pjesën tjetër të Surjus Jusuf, po jënë gjari se Jusufit do të sho Pse Allah u gjilëvala, surën e Jusufit e nisi komplet me njërën e Jusufit. Dhe gati se përfundon surja me njërën e Jusufit, por mbetën në disa ajete, nga ajeti 102 uh, deri tek ajeti 111, nuk kanë dëbani me njërën, por janë të ndërlidhura njëra me tjetërën. Nëse allo djelaka e ka, ka përfunduar me diçka tjetër, do ta shohim nesër me lenjën Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Pa umbur kohën do një padarthanjë tjetër do të vazhdojmë me lenjën Allahu te bareke wa taala atje ku e la në ligjratën e kaluar. Ë uh, do të vazhdojmë sot me lenjën Allahu te bareke wa taala nga ajeti i 99 100, edhe 101. Këto janë tre ajete sot për mundojnë ngjarjeja e Jusufit alayhi salatu عليه الصلاه والسلام فضل الله وجه الوالا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه وقال ادخلو مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على الارش وخروا له سجدا وقال يا ابي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم و جاء بكم من البدو من بعد ان نثغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم تبرëtanë ka thanë zoti jonë të barekë və teala pasilazer kërkuan fale vëzët e Yusufit edhe ardën te baba pas shkuarën se tret në Egjipt nga ana e vëlezërve dhe ju tha Jakubi alayhis salam do të kërkoj fale por Juve për mandej Do të kërkojnë në sifirë Për të shqirtuar pendimin dhe sinceritetin e pendimit të të tëre Këtu Allah u gjëve e ndërpret në gjarjen Dhe nga Palestina këthe e mprap në Egjipt Nga se qka ju thaë Jusufi a.s. Sjell një komplet bab e nan Në një transmitim, në një transmitim gjithë të tezja Nga se nana thuët se i ka vdek Me gjithë se imam i mëgjeri do të shumë A të fjallë Allah u gjëve e bëhojhi A i ka vdek nana apo jo ja. Tha sjell me një kre Por fara suya po mandonse ka qen e ngarkuar me detyra dhe s'ka pas më shku me mundësime as ku Palestinë dhe tjetra çfarë kanë dhënë dietarët kanë dhënë nuk ka shku mund Palestinë nga se më e mira e, e familjes së tij ti ka qen me ardhmë në Egjipt për shkak të mundësive që ka pas Egjipti në kohën e krizës financiare andaj ka kanë dhënë hajde ju në Egjipt se edhe mundi ti kam këtu më shumë më ju ndihmua se sa unë me ardhmë në në, në Palestinë megjithse Palestina shumë më e shëndet Se sa e gjipti, përso është gjamija Gjamija e shetë Porse Allahu gjelola e kabo me Me kudretin e tina dhe Kaderin e tina që ata të shkojnë në e gjip E ta ne këtu ndërpritë në gjarja Të ka jeti në djetë e Tëtë, në djetë e në antë Pra dhe këto dhe zë qëfarë mësime ka këtu Që most rëfehen Në gjarjet që s'kan dobi Përshemo tash, përshemo Na mu paskan Si e kishë më rëfi që ta Po shimë, ka shkull një njëri pi o ka shpërngull për me jetu përsa he Që si e kshme rëfina? E kshme rëfise kuru, kuru më ledhëm E i banit e shatë hazëm E ka ishin fëmija rraf, E kshme rëfimja E së shë e lam shpijen Këti të janë rëfime Të janë pjesë të jetës E lamë palestinen E shkumë në gjipë E në aprejtë E kshme rëfise Këti të dhe zralan nuk e këgazdu Këse? Kësë në duhet neve Andaj për të na dhënë rezigjimin e rrofimit të njerëzve dhe të kallzuara të njerëzve ka fjalë që të bëjnë dobi Kurxoic e kështu me radhë çka më rancilëzën është më rancilë çdoj ka të Allahu uji lëvala falem ma dakhlu ala yusuf trejtën e jeb kur shkunte yusufi përsa rsije asoj më rancilë të kallzuane çka kanë ndodh nga këtë rrofimi pjesa më interesante dhe më e lëvërdishme për për njerëzit thot Allahu uji lëvala falem ma dakhlu alayh ala yusufa aw wa qilihi abawayh Fadallahu ju jela shkuan në Egjipt familja e Jusufit, familja e Jakubit alayhi sallatu wasalam. Fadallahu ju jela sapohenën tek Jusufi. Sapohenën tek Jusufi. Fadhimami nuk e thit tahimullahu ka dal Jusufi edhe ka dal Jusufi alayhi sallatu wasalam e ka prit babën me komplet ushtrinë vet, me komplet sigurimin e vet çur tore dilet e, e ka dalë ka prit babën në thuat kufit e Egjiptit thuat domanon tek ajo pritja e madhe që u shba njerëzve mirëpo kjo çka argumenton Zot se Jusupi alayhis salam me gjithat nënt madh atë mbretëni të madhe zakonisht brative zonuk lëvizin zdalin por vetë kur vjen ndonjë më i madh por vetë kur vjen dikush më i madh ai gjen pa por shem zakonisht kur takon një president një president i tetë të shtetit cili cilin e prit kur vjen i madhi Kë i vogli delë e pripë A kur shkon i vogli të i madhi Aj, thot haletit e une Rritit e une Se përse unë jam i madhi Dhe kitë të dhe janë nishane Por shkëmë, kur shkon një shtet i vogli Të një shtet i madhi Këj et, aj e pripë në palat Me bo me ardh aj, këj delë nuhë dhe Se, së këj i vogli Krasin me, me ata Qeta shqytur Kusho ma i madhi që të shkati i pripë Jusuf, jale i salatë të seram Përdeq, Jakubit, jale i salatë të Mirë për po në raport të dunjajës, kjojo minister, ki ka mundësime një të palat. Pse ka dalë më prindë dhe zërë? Nga se Jusuf Jalej Selatë dhe zërë. Me zhëtë se o bo minister, por prapo djali Jakubit. Prapo djali Jakubit. Prapi Jakubi o pengamber. Dhe në raport me pengamberin, nuk njef asë ministri, asë prins, asë kërgjohi, pse ajo pengamber. Andaj që ka dhëtim nuk e ti, rahim e Allah. Felem me dhe kalu, alejdi. Aj, i priti Jusufin, i dullin prit, jepse, për shka këse, uh, aj, qka povjen, o shumë ma i malë, qka posin, qka e kiti, aj, qka povjen, o shumë ma i malë, se sa, posin, qka, qka e kiti, që kërë që të da shumim, pasaj, kërë të dojë, ja ebe e ti, prapë të dojë, o, oh, baba, jam, lot, qka e baba, përse, nga se, me në gjithë se jam prins, jam bret, unë para raportin tan me tyje e mbahej ashtu sikur nga urdhua Allahu subhanahu wa taala. Atë shikojë kët thellëndim të ngjarjes me skenat. Tani dhe zona po e lexojmë dhe ndoshta edhe na nuk mund ta përjetojmë në nivelin që ka përjetuar Yusufi, Yakubi, Aleyhissalatu Wassalam. Se edhe pas 70 ditë edhe babë bir takon. Njëz me vlera, Yakub edhe Yusuf, që ka thënë pejgamberi jon Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma bujar për njerëzve Yusufi" Ma i gjymart i për njerëzve është Jusufi sallallahu aleyhi Vesellem. Adhe këtu dhe zë ka plot të emocion. Adhe ka orën të tefsirë se sa janë pa, janë përqafu shumë. Janë përqafu dhe janë kohën familje madhe në bi 70 vete. Bi 70 vete janë kohën familje madhe janë të ku ku? Janë të ku në? Në Egypt. Thëtë Allahu gjellu ala Falemma dhe khalu ala Jusufa awa ileyhi e bëvoj. Thëtë Allahu gjellu ala awa ileyhi e bëvoj Të gostisë të, të, gostis, të lartë Pra e janë i bujrom E janë i këtu Si kur që thonë njëzit merhaba Arsh i let e hyç Eksumera me shpetë që i kam bërdor njëzit gjatë gjat pritjeve dhe me mik pritjeve Thotë Allahu u gjilëvara Va kale dë khulu Misra Inshallahu Aminin Dhe pasi i ka strehue Ju ka thanë Hini në Egypt Nga thanë me vëzër Egypt është term i ri prej Kopteve, Kipt, pro Krishtarve. Jo ja, Egjipt, normal, një çot çeti si Egjipt, ndonëse ndërkombëtarisht, por se Kur'ani e njeh Misr. Kur'ani e njeh Misr, andaj për çelën atje me Kur'an uh, qysh është për çel, udkhulu Misra. Misra. I thonë Egjipti Misr. Fa dlawu jilwala yusa Yusufa alayhis salam. Udkhulu Misra insha Allahu aminin. Hynde në Egjipt Misr. Insha Allah Melëin Allahu ju lëlëlëdëshirën atinë të sigurt, të të sigurt. Ktu që ze janë dalë letar me disa premësimeve. E bën ajo pritëre çe ka dal, ça kanë, kanë thonë? Kan thonë Allahu ju lëllal ju këtu e ka cituar Egjiptin. E ka cituar Egjiptin. Dhe kjo që ze çka nuk kuptojnë këtu, janë disa vende mboze kanë pozicion strategjik, politik, gjeografik, historik transition, anajë citon, anajë citon, cilat qytete për shembun citohen Kur'an, Mekë, Mekë, për sherajë, so çaj i madh, apo në dyja dëgoj më së më njoh Mekën, çka mund si? Ti për shembull, a ka mundsi më së më njohni qytetin Kim? Së njef, në qytetin Indi, një qytet së njef, ata të ndi sa më nuk më së njoh Mekën smunë. Pse? Ashtu është Mekë, ashtu është Mekë. Andaj janë disa qytete doja moskit botë i një dhe ka qytete të cilat për shembull, Kreitbota nuk i njeh jon kushin i ndër zot digut vjen atje, në si nga pa çfarë fytytë kaën në Rusie, në Indi për shembull, atje në Mali ka vëna të shumta në Afganistan, në logjidina ato. Pse? Por ato çka janë të speci... specializuar në atë lëmi. Por çfarë thëvezë se nuk kanë, domthonjë nuk kanë pozicion. Ë Egjipti thëvezë kanë një pozicion shumë të rëndësishëm në botë, shumë të rëndësishëm në botë. Andaj muslimanët kur e kanë kashtirur Egjiptin thëvezë, e kanë llogarit nga sfirimët e mbyllojë. Osi, nga se është menë që është të që e lunë në rolin në, në vendet Arabe në një pozicion mbrojtës. Një pozicion mbrojtës. Andaj që ka Allahu u gjela që përta. U të khulu u misra, insha Allahu, aminin. Hini në gjipt, me lejnë Allahu u gjeluala dhe dëshirën e tina, hini të sigurët. E këtu veze ka ndonë njëtarët, fjala e Jusufit a.s. Inshallah. Nuk përdojrët inshallah për të kaluar apo për të tashmën, po por dorë për të ardhmen. Për shembull, kamë ardhën inshallah. Kenë më evojë inshallah. Do të ndodhe inshallah. Do të vij inshallah. Amë, për shembull, a mund të më thon inshallah me diçka e cila ka ka ka kaluar? Për shembull, a mund të më thon për shembull sot inshallah sot jena e Mërkur. Jo, e Mërkur jena. Jam të vjet di ku shykem në inshallah kam çështo. Jo sa e gryma, ke e kia mo. Andaj ka dhënë të, të kaluarën edhe tashmës përdorret inshallah. Por kur përdojnë për tardëmën? Se e ka përdojnë këtu Jusuf Jalai Sallatë vë Selam? Nësë kohë, e tashma, ka himo. Se përdojnë t'in shë Allah? Ka ndanë djetarën, ka përmenjë Tahir ibn Ashuri, ka thanë të eddub me Allah. Ka thanë që prap vlerën t'ja përkacojë Allah u gjillu ala. Edep me Allahin, edukat me Allah, disiplin me Allah u gjillu ala. Por realisht, ra realisht, aj Jusuf Jalai Sallatë i ka fut në gjipt të sigurët. Të që kanë qenë dhe zërë të pritur me ushtri Me ketë ato izme qarë që i ka bas E ka pritë babën e vetë Dhe kjo ka himo i sigur Por, qikot dhe zërë E që tina sigurove Jo, ju ka të një sufi Inshallah Me lehen Allahu gjilluarë Nda është Allahu Sa dhe zërë është këmësim i ma për neve Ava, kur bojmë vej pratë mira Ani pëse e ke kryti ata Ani pëse ponë, dërte tua ka kalu ajo Po shka të shmedanë Po, da është e Allahu O, oh, dashti Allahu, subhanehu, subhanehu, etjala Se vallahi, mësve dasht Allahu u gjelera, kur qësë bat Mësve dasht Allahu u gjelera, kur qësë bat Shikot dhe zë, me gjithë se këtë te banë Jusufi, salatës salam Mirë po qëfar dha, insha Allah Shikot jetar dhe në kjo, me gjithë se së përdorët për të tashmën Por deshti Jusufi, mi u thanë se Këtë siguri, këtë ekonomi, këtë, këtë pasuri, këtë pozicion Këtë status shë më ka dhënë Allahu gjerru, dhe, arita, mi u gjeluala Dhe ar Më u ndjen nga kriza, edhe mi pruvë vllazit e vet në Egjipt, dhe familjen e vet në Egjipt, kjo ka ndodhur vetëm me lejnë me lejnën Allahu subhanahu wa taala. Ana na rezel, kemi agjëruar një muaj. Kemi falt Allah vini një muaj. Kemi bën namaz një muaj, kemi bën dua një muaj. Çka do të thos me thon? Deshi Allahu xhelalu. Deshi Allahu subhanahu wa taala. Adisa njerëz ka agjëruar. Adisa njerëz do të opishim në vet në pore emocione. Dall disën Ramazan me çafen Allahu xhelalu. Po subhanallahu ilazim. Muaj begat, muaj mshirës. Ata qatëherë e gjenë me sulmu islamin Abo Dhe dalën haptës i dhe zërë e thonë E godita islamin Imshova islamin Tekstualisht E qka është imshova dilit Ma në alë se dilit, së në mringë ta Po kjo qka argumenton dhe zërë Kjo argumenton se na Kër i shojmë këta njërzë Duhet me e kujtu se Unë a gjërova me lejnë Allahot Unë u fala me lejnë Allahot Ka dhe zërë njërë se zët i ka privu Allahot Një mujë se kanë ditë qka mu falë Nimujt e kanë diçka Taravia, nimujt e kanë, ni kanë diçka ati me me ninu për Allahun subhanahu wa taala, që vëzën kanë thënë me lein Allahu jinë wala, a doj për kaçojë atina, për kaçojë atina. Pse na vëzën tash në fund, çka e kena, me Qa kena me thun, fitr, fitr. Fitr, vëzër, më thon? Çfarë she kena më thon vitrat. Xhun arabi thon zakatul fitr. Zekatu al-fitr. Zekatu al-fitr, do të shka do të më thon, do të më thon pastrimi i bukës. Çaj be që vëzën pastrimi i bukës, zekati i bukës. Tin Bayram Një mujtë dit, në qatë vakët, shakime hangër në bajramë, s'ke hangërë. Qatë qat, qat vakët s'ke hangërë. Edhe t'i kime hangërë darë. Abo, me lejnë Allahu subhane e uve tjare. Ketë gëzim dhe zërë dikush sënë e mërim. Ska që ka shëtëroje. Abo, andaj Allahu jë ka bohe obligim. Që si cëlli që ka agjëru. Edhe për ata që ka s'kanë agjëru. Me dhanë vitra, vitra. Qa do më dhanë ke dhe zërë? Me ja ushtru so v E për ti që kije edhe dush mi dhanë fitrat Për ti pëse i jep ti qëto Mirë për fukarajëna i me shtrusovër Ti pëse i jep Nga se nket, nket muaj Ka pas vërima mangësije Së një ki plëcu mirë ato ti Me shka i plëcon edhe me cëta në fun O Allah E stekë firuke Unë ka me bërë bajram A me dha e shka s'ka me bërë në të bëjë me cëto Pse? E se dhe zë nuk e ki mujtë mi adhan hakin Allahu kjilu ale Allah, Haki dhe zër e ja Allahu të shumë i mad Hak jallahu juaj shumimop. Andaj shiko, vajdimish, adat do të bën qaim el jozie. Vajdimish, Allahu ju elwala i nxit besimtarët tumrin kafoni edhe pak edhe pak. Adat do të bën qaim el jozie, sa të mjerë janë ata njerëzit të cilët pak para se me vrin lodhën edhe i flagjumin. Apo, te gjën bëpo për shëmo zakonisht tu sos taravia, shkojnë tu paksu numrit, tu paksu tu paksu për sa rrezjellëzet, se njerëzit nuk durojnë deri në fund. Pak para se me vrin ju kthehet libri, Allahun e arrit. Atëherë, kështu ka argumenton, inshallah Pse tha in kur ka kur Tja, a, a ban than, Inshallah kërka ndohë? Shash ti kërthuhe? Ti aban me thanë, Inshallah ajruhe, e i këmë a gjëruhe Inshallah i këmë a gjëruhe Dite të kaluara Nëve ti e këmë a gjëruhe Por nëse ti e përdojnë këtë formë Ti e ki përësëllim se deshti Allahu Deshti Allahu nështë a e pranon Inshallah e pranon Me lejnë Allahu subhanehu Subhanehu e teala Ata dhe të kjo qka argumenton Se Jusufi a.s.t ja përkasoi kët begatin Allahu xhëluala dhe kjo vezë është e drebi me Allahu xhëluala na kishka kenë bu mirë zoti ka dashur vallahi edhe një dinar ku lë nxjer pi xhepin a sa begatiti kenë edhe zot vallahi ai sa begatiti kenë atë Allahu ja kur ka përmendën në Kur'an begatin e ka punën njëjes wa anta uddu ni'matallahi la tusuha më baju me, me anism numrua apo më shiko ka nis me numrua pas e ka bëçu ka thon begatin njëjes tallahu xhëluala Pse, a janë shumë begatia një? Sa begatia? E? Shumë janë. Pse ka thonë, oa in të udu një metë Allahi. Nëse ju munoni me e numruë, me e fut një kufin, sa e kabë, a me e kabërmej një begati. Pse? Sepse ka më thonë djetarë, ti vesh një begati me e morë, me e studiu, me e numruë, se një delqoshit. Por që mu dhesh me edhe vesh sinin, sinin që këta ka farë Allahu Gjelluala. Vesh sinin me thonë, sa një meti janë si, kursun i dërnçosh. Ose sa animeti ansi, me skeqësi sa xhiraj i ke pa, sa fytyra i ke pa, sa bukurie i ke pa, sa baçe i ke pa, sa lume i ke pa. Me ta mor skeqësin këtara. Bim. Arsini kët dunjën e pavë. Apo. Dhe killa ze ky syni o begati e madhe, e Allahu xheluala. Me çka të vash? Me ni dëjim. Sa zona i ke dëjua. Sa zona, sa zona mbot i regjistron, i ka regjistruar vesh jot. A kini pati pi larg e di si organizoni ja thufilani baba nana doste pse se e, e ka regjistruar zoni vëzhët apo sa kuranin e dëgjua me kët me kët veshë vëzhët sa një herë në komunë të bëjë dëgjues si ka apo sa kuranin e lexuam me kët gojë vëzhët sa begati Allahu është ti ti, ti flet e kësaj herë sa me këtë durr që ti han këtë veshë edhe pse të Allahu nimet Allah se ne hajmë ndë veshë marë vesh, vesh në begati që ti më mor kreth shumë jemi të vazh, a sa vëzhët na i përbuzmi Shikoti një njëri cilë nuk e ka dorë Si krinë me vështisi punë të veta A tja, kur të këshështë du të tua A nuk dush me thanë Elhamdulillahi, Rabbil Alemin Ka mujtë Allah me ma prej Kur di asha dikuj që s'ka si, olëzë Kur dikuj shqalon, kamar, nuk i shkonë mirë A bo, dhe ti vrapon me kam të tua A nuk dhu Elhamdulillahi, Rabbil Alemin Kur ti e hanë në bukën Dhe e nëzirë pa kur varë problemi A nuk ka bëgati Allah u gjilëvala Sa njerë e dhezër me sabashkon spital Ilan vesh këta e pasron gjakin e dializa Këtë të mëra pëse Ti Allah u gjatë ka boshnosh Këtë dhe bëgati e madhe Allah u gjilëvala A në shkata Jusuf e zham Inshallah Heni me lejnë Allah u gjilëvala Pëse? Si përse dhezër Po, si kështë da shumë i ligeratën e arshme Fundit me lejnë Allah u të bare kjo vë tjala Pse Allah nuk e, nuk e përfundoj surën Jusuf Menjarën machetto teloce, nëse nuk kurorzohet me islam, kur jos ka vana. Do të thotë, nëse kit mundi jon, në fund nuk e merr vulën e Allahut, me hin xhenet. Kur jos ka bosh mano jeta jon. Lakë na ardhesh që na kam kenapido, kena që na kena keish pak, që na lut pak, që na zbavit pak, nëse në fund e zë. S'ta mundson Allahu trupi jon me ikë pi xhenemit, edhe me u fut në hinë arshit Allahun xhenet, na kur jos kena fituë. Andaj kët mundet tona, kët përpjeket tona, kët kontributet tona janë, por në fund me e mor çfar. Melena Allahu جل و علا me memorie natën e Zotit subhanahu subhanahu wa ta'ala. Këva dorësh insha insha Allah. Pas atësh për qanbar me dia atë në këtë në këtë kontekst, thot Imam ibn Qethiri. Ka donë, shikoje këtë ë takim dhe bashkim pas ndarjes së gjatë. ë Allahu جل و علا e ka bu të shishme takimin mes Jusufit dhe Jakubit, nëse 80 vjet janë pa. 10 vjetë i ka hukë djallë, vëzër. Po e takon me stavë 10 viteve. Alejhima salatu vë salaf. Ajë vëzër që e shion një, ajë cili e ka përjetu këtë vujte, veçajet i qka, qka atun, atunie. Andaj, vetëm ajë cili, ajë cka ato e gjuru, në iftari ba o të shish me haja. Ajë qka s'ka gjuru e zërë, s'ka shijen ta. Veçaj cili ka gjuru, ta në Ramazanin, bajramin e shion. Ajë kjetë i s'ka mund si me shiju, vëzër. S'ka mundi kitë të tash këshimin jo parti bajramto, vallë ora to nuk janë nuk janë që jan shijojnë ata. A di kush shionë, e shijon edhe zot? E shora i cili ka qajëru edhe zot. Edin se bajrami është festë që Allahu ta mundson. Ato janë dy bajrame. S'ka mundi njeriu me me festu në stop. Sigurisht që i kanë këto ka katra 500 festa. Edhe dy festa i ka këti okay, dy, dy festa janë originale. Bajrami, fitër, edhe bajrami i qurbanit. Pse? Sepse pas para siç e le të pitë dy bajrame ka mund Ta është 30 ditë Ramazan A nuk e miriton njëri me angër një sofer të bajramit? Po Mirë, pas haqjit që kryët Këtë taj haqjit që bo A nuk o fest? O fest Ama për shka festoj njëzë të sot? Jo ditë linjen Jo ditë në kur jam martu Jo ditë në kur e kam blekeri Jo ditë në kur e blejta shpijen Jo ditë në kur e blejta kundrat Jo ke Qaj e? Qa kjo? A i botë ma i vjetër do të urim e ditë linjen Urim e ma mga dvorit edhe pak Qa me festu ditë linge? A di shka i bje me festu ditë linge? Me festu ditë linge në i bje, që i qiro Allah që edhe u afrova e pakaforri. A i bje që kjo? A ma, ma e marja, ma e marja, ma dhe o shtë a i 7-7 vjetë së në mrinë ati. Frinja i thot. Qa me fri, po mërë? Qa me fri, mo fri vetës? Shkote oqë atë frinja. Qo se menja? Qo se me menja s'ka, Wallahi, Billah. Wallahi s'ka me menja. A ma dhe s'muina pa e festu se tranon Po ti do dej mora çka i të vëstu. Ha të ka thëm çai do vëstu. A keni pa diku në dunjë? A keni pa ka xhamli? Do se nuk e keni dashur për çellimin e jo ka xhu. Po kjo është më rancizese. Neve na dha më vëzë Gurishovna, musliman çka voi. A keni pa vëzë diku të mi dej baba, apo nana apo gjyshi xhopi familjarë. Edhe dikush më ka çu mesazh urrime vëlla. Urrime po ai 99 vjet i baba. Çish Qishbe... vetë dikush ndej këtë si mesazh çka i thon? Ai më menëti. Çi më thon urime me dej baba. Ati. O vëzël, po urimë ditlindjen e gjyshëpje? Sa data ne ta bojn tortën e madhe. Ti, ki sku ka Allahu, ni vetëm anaton, ni vetëm anaton, ni vetëm anaton. Ai thot, "Urimë." Urimë? Çfarë urime? urime, urime? Ke fitu genetin? Ke pshuvi zarmit? Po çfarë urimi? Ka thënë çfarë urimi? Po nuk ka për urim ovëzo kjo. Kjo për mjerim. Vallahi nuk ka për urim, është mjerim. Ana musliman duhet më me blet mend ovëzët, sepse nuk nuk çka për akipodo, për fmijën ojë, jo valla për fmijën. Jo bëno qapër të mia për mobilën. Po leva të vorra këtu për të madhinë, për të madhinë. Ama por atë më të, të madhin, Allah Zot, çka ke boti? Po Rabbul Alaminin, por Zoti më botrav i cili nuk nuk don aj o Allah Zot. A mund me pana mendu Zot, pejgamberi -sa sallallahu alajhi wasallam, ka bëu luftën e Bedrit, luftën e Uhudit, luftën e Ahzabit, luftën e Hunainit, luftën e Tabukut, lufta Allah Zot që ka ndru historinë. Asnjëna datë nuk festohet. Nuk festohet. Do kan merat me vestu pun po nuk festohen ato. Nuk festohen ato. Liçmërisheti aty dikysh nuk më s'dam vëse. Po ja çato luftata bishin ishin ish, ish kanë data mu festu yakush. Ja po Allah ka dhënë. Ja. Nuk festohet ajo. Ja. Çuçi festohet ajo? Ja kush t'ka tha me festuaj? Andajër, edhe në urim, po edhe në data vendos Allahu as datë kjo ajo. Ja. Apo andajsh ka thënë imam i Mugetirit. Çi ka thot? "Fot ka shi e kitakim ngase kish mundem barraksaina." Edhe zër, kështu do tjetë edhe gjëneti Allahu Gjellu Ala Pas mundimeve, pas mundimeve të skajshme Dhe sa thotë Allahu Gjellu Ala Hatta zulzilu, delisa janë ndridhë muslimanët, janë ndridhë Edhe pas taj, dhe zër, qatar ka ma na gjëneti Allahu Gjellu Ala Ama sikur janë i të hiën gjënet që ashtu vesh leta Po që shë e diti kukihie? Që shë e diti kukihie? Ti dhe zër, him, që i ka përshemull të na Në një par viza, apo? Ta shë përshpresohet mja Vizat për ku më shku golëzat? Më shku me punu, jo në xhenat. Se këto janë të avosin po, në xhenat më shkuva. Ëh, a kina më shku në xhenat? Jo, më shku atë kimë po baur, rob. Is me çor kimë punuati. Usha mendove ti. Mirë, Vizat, po pse po e madhnojn? Pse po e madhnojn? Se at janë më mirë se këtu. Po shkak dënjëres. Po po, ama pikull e kanë nisë që 20 vjet. Ti 20 vjet. A? Çe ajënis ash pa dejë, në urinë me liberalizim, me holrim, me urinë. A jo veç edhe pak, çe edhe pak. E për çka, Vizat? Po në dunya. Vëdo jo pin djunja namë ka lu ndimi, kaç. A doze po me kalu pin djunja na xhirat, në xhenetin Allahu xheluala. A doze po godet ta te moyo? Do me pakoj ta te. Cili o ta ti do ta shoh menes. Cili o ta ti do ta shoh menes. Ai është Islami Allahu xheluala, imani, tauhidi, me me besuçi Allahu xkaortak, me besuçi Allahu xheluala dhe zon. Si përket me pasortak, është i madh me pasortak, shka shok, subhanehu, subhanehu teala. Pasazë çka than? ka thënë, insha Allahu, aminin. Ka thënë, uh, futënë në uh, Egypt, me lejnë Allahu Gjellu Ala, ka thënë, aminin. Që të më në vëzër, aminin? Aminin, ka më nëndjetarët, është të sigurët, të qetë, të pa, pa rëzikuar nga rëzikët. Thot Tahir ibn Ashuri, rahimahullahu teala, në tefsin e ti ka thonë qëka është e minin, ka thonë prej emanetit, prej emanetit, qëka do më thonë kjo? Pra, hyndin në vendim, i cili është i qetë, i cili është rahat, i cili nuk rëzikon as një loj frigje. Abo, anëveze, shikoni, e ka për mlejt Ibrahimi, alej i salatu selam, nduajën matë të mirë që të mundshme që mundët me ba dikush, për mekën. Kuri ka lanë e vlatë të ti në mekën, Hacjerin, Brunevet edhe Ismailin E ka bo një dua Ibrahim a.s. Qa ka bo? Ka than Rabbi jëll Hada beleden Amina Me këtë që dua Thot Tahir ibn Ashur E ka përmler Kërejt të mira Që ka mënët me të i dhanë Allahu u jillu ala Por shemur Por shemur Ka than Ibrahim a.s. Su lë bëqëra Nga të rëshmetuar Nga honë Allahu u jillu ala Ka than Ibrahim a.s. O Allah Banë të qabën Mekën Vend të sigurt, të qetë. Abo, të tajë i nga shurë. Ketë, mira ti ka shtime me një, një fjallë. Abo, anë e allona ka kandzue. Se, dhezër, me e kështu. Sot për shemë më mbodë garotë kushe ka venin matë mat qetë, mbodë, siguri ka. Për qëfar siguri, dhezër? Siguri jo financiare, jo satë him pare. Jo, jo, jo. Saki qëtësi për rezicjeve për jetë don sa është të mundsh me plaçkë dikush në rrugë sa është të mundsh me 2 viet dikush në rrug sa është të mundsh më për shembull me hum, me të humf fëmia sa është të mundsh më për shembull me me të mbyt në dera lut apo çfarë rreziqe të jetës tonë me këta matot nivet sa i sigurt pastaj vin parët apo na kemi problem me këtë nëse një vend është për shembull që ti ofron ti 10000 euro në mujt ama ka rrezik shta sa të dësh ngjade me të vradit kush edhe onivent për shembull me 100 euro në mujt me 100 euro aje 10000 doni 100 ama rreziku për me të mbyt edhe me të plaçkite me të vjetra shumë i vogël. Apo rrotë trolla ndonjëherë, për shembull, vraçi. Cilin vend, cilin vend e zgjedh njëri me jetua? Po 100, 100. Bilehës tek çdo parë. Pse? Ku është i sigurt vëllazër? Çka tha Ibrahimu alayhiselatu selam? Rabbi ja'al hadha baladan amina. Fa'uzat. Oh, Bëna kevent të çet. Sa vëllazër e, e shtret çetësia. Do nuk e di nëse çka do të më dawn. Vëllazër, non stop. Kush ata që kanë përjetuar luftë dinë vëllazër. Çikojëzar vlezët aton Palestinë, Allahun i mafi Rabbul Alamin. Çdo më dawn ti e fal 30 natë i çet. S'ka ngut kurkosh atëzën. Bënë veç nisat kanë nguz nzaft top. Shem me pak, ndale pak. Komoditet, ujë, çetsi, haje, pije. Subhanallahu elazim, kjo begati e madhe. Çishmi than Allahu, faliminderit. Ato vlezët tu fal, ay vela esulman dufal. Ai do don me vona namaz ay sulman do bona namaz. Delbi jamië sulman, hin jamië sulman. Kjo çetsi vlezë sa sa pagut e madhe apo? Në nësë ka një nuk e dinë a vëzër, në nuk e dinë a sa është të zhigur Zhiguria vëzër, o shumë punë e madhë Andaj që ka tha Jusufin a.s. Hini të qetë Hini të qetë A ju kujtojë vëzër në fillim gjarës e ate Se ka thonë që tu i qetë Kushtë do me përqeve më sa Kure kanë shqit Jusufin a.s. Ati e fillim Vësherauhu bi themenim bëxsin dërahim e mahdudë E kanë shitë Yusufin për disa derhem pak. Pak. Sot Allahu ja me çmim të, të pakoncorduar. E mirë Allahu. Çi shmund të mushit njërin në çmim pa të konsideruar? Kotë kot mushit për 2 dinar, sepse atje kur ka jetuar Abu Bakr as-Salam, Palestin, o qonë to lovit muabeti. O qon, o qon rrezik me ato. Të kanë shitë, të kanë shitë fmiën se që morr vesh. Andaj e kanë shitë mien për pak parë se kanë morr dash kurgush jo, rava me u fëmia, realisht nuk bëhet malle. Pse nuk ku bëhet malle, zot? Pse nuk ku bëhet malle? Ço so, korrëzik, ka kandidon njerëz rëzik. Ka ditur për rëziq. Apo, andaj karavani u dajtën dy pjesë. Pjesa e cila e shiti, pjesa e cila e pau Sufin, ta mos ju kuazoni aty. Kët mafio. Kët mafio. Ana çaj Sufi, henë në gjep tash është e sigurt. Henë në gjep tash është e sigurt. Tu nuk vi dën njerëz. Tu nuk plaçitën njerëz tu nuk ka nukota rreziket çai keni pas në në bedawa në në atë në vendin e shkëtiterrës to është siguri to është qytet e Shubmarat to është në niveli i sigurisë andaj vetëm kanë ndjetarët se Yusuf uh, alayhis salam e ka përmendë begati për çkaqse atje ku kanë jetue kanë qenë më pak të sigurt se sa në në Egjipt ku ka qenë Yusuf alayhis salam wa ja'anallahu jallahu ta'ala thot wa rafa'a ebawayhi 'ala al-arsh dhe ingritit prindorit dy të tij në arsh te karrigia e vet, te froni i vet. Aty ku e ka bën okon më lart, pastaj kon karrigia, po no, pallati, do kon pak më lart, në shkallë, pastaj edhe karrigia e, e, e mbretë. Kështu që kanë edhe mbretëri, edhe sot është kështu, i kanë nivele të caktuara të karrigeve e kështu me radhë. I ka morr e ebevojhi. Çka janë ebevojhi? Do të thotë dy prindërit të tij. Ka transmetuar Imam i Bugjerit, edhe të tjerë nga dietarët, dhe i nuk e thiri, se këtu kanë polemizuar dietarët, a e ka pas nanën gjallë ajo, Jakubi? Po. Jakubi alayhis salam është po. A e ka pas nanën gjallë? Ka polemik. I numri i madh i muslimanëve, i dietarëve kanë thënë nana ka pas gjallë. Apo, dhe dita e tërë kanë thënë, jo nuk e ka pas nanën gjallë. Po, nana i ka vdekur kanë i di. E kushotë që këto prind i dyt kanë dhon tezia. Ase pejgamberi jonës sallallahu alajhi wasallam ka dhën tezia Kovenine. E nanës Abo, sikur që i ka thonë Për agjën Ka thonë agja Dhe baba vin pini damari Misoj atë, njaja Abo, e tani vëzër këtu Nuk ka me në nësina, nuk e dina Me gjitha ta thotë i në gjeriri, rahimehullah Komendator i madh i Kur'an Dhe ndër të parët si cilje kam bled të kësirim Ka thonë, nuk ka asë një argument Se nana i ka vdekë E si të mosë se lezoj në Kur'anin Dhe nuk i qasëm i transmitimeve Allah o thotë dy prindërit, dy prindërit Pra edhe nana, edhe baba I kanë grit në karike Këtu vezër, e kemi një loj Para rënditje Qa do më tha? Këshikoni atje doa, Dhe i ranë sejsh dhe Jusufit Kush i ranë sejsh dhe Nimblë djetë lezer Djeli dhe hana Djeli dhe hana Nimblë djetë lezerit Dili nana, Hana baba. Apo, mirë po, para se me ingritë në fron, ata i kanë rasejtë. Por, Allah o tha, ingritë në kërrike, pas ta i ranë sejtë. A realisht që shkëndod? Realisht që shkëndod? Sa kanë himë në jena? I kanë rasejtë. Këtu ka polemikë si i kanë rasejtë. Ka kanë thënë i kanë rasejtë si që jo e banë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Dhe saka kanë dhënë janë përkulsi rukuje, gjithë rukuje. Çiçdo që kanë vës zakon me i përshëndetin njerëzit, po më u përkul shumë. Apo, sigurisht, për shembull, ç'i bin lloj ë Temenaja e lloj, domthon Lakimi, apo pejgamberi jonë Sallallahu aleyhi dhe sallam to i kanë ndaluar. Ado kur ka ardhur Muadhim në Xebeli radiyallahu an, te pejgamberi jonë Sallallahu aleyhi dhe sallam pasi ç'i ka pa tek romakët se si respektohon ë të mdhëjt, ka bau xhumb ti Tibere se i ç'e pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sallam më unison ka ndaluar. Ndaluar ka thon se kjo e ndalun me fen ton. Ka thon po i ka thon maudi ja Rasullullah, i pa të mdhëive ju bishin çështo. E ma meritori për sa je ti. Ka thon ja, sikur ta kish me, sikur ta kish leju Allahu te na. Mea ja bó diqut se ishën, i kisha thon grujës mi po se ishte burrit, ama nuk i pa. Për shkak hakit mat çka e ka, te burri. Për shkak hakit mat çka e ka, te burri. Andaj këto lazer ka rraf 60% ndetje. Mir vallah po u jave pse ka përmend i ngriti ingriti uh, dëpër indërit e ti, dhe zërë, për shkak respektit të malë që e o ka bërë Jusufit dëpër indër vetë vetë. Ado allu e ka para prie. Parasë me ka dhëmë se i karo seshde, kara, i, i, i mor në karike, i mor në karike, edhe i ran, i ran shenjë shen përshëndetje, uh, Jusufit a.s. Tëtë allu u gjellu ala, karru lehu su gjeda. Karru, karar, i thënë dhe zërë, sa kanë mërije, me një karo sesh dhe kisha çka argumenton se ëndra ka ndodher për gern. Allë do thojë sallallahu alejhi dhe sellem, o babajë, çe ëndra. U bu hak. Ndodhë sikur që më ka komentove. Ndodhë sikur që e e, e pritet ti ekso më radh. Ktu vëza kanë dhënë dietar ti dobi se e di që shumë anansi po neve që ka kalu më hard, po këtu e kanë për me. Ku shikata vëza nimmot vëza. Si ka pavëza fillim këto atë Kur'an për çelë? Tëtëtë, uh, Jusufi a.s. Kale ja e beti inira eitu Echa dhe ashera keu kebe A i di katër O, baba jam, e kum pa në andër Një mbëdhjetë yje Dhe, djelën dhe hanën Duk e më ras e gjithë Yje dhe zëmë I ka qujtë dhezrit e Jusufit yje A pas kitë qasohë Shë e kanë bëhë dhezrit kanë metë yja Po yje Pse, se janë pëndu sinë që rishtë Jan pe dut Allahu جل و علا. A ka vëza mundsi dikush mu bë yll, basketin në Gjonave po. A muret mu bota Allahu جل و علا dëzë njerë i ngritur pa ketë Gjonave po. Këri po tash po shem ku ka nicun vëza në koha të sotit yje? Edi. Ata nuk kanë uyë, a dën. Ata janë diaj, shejtan, s'kan uyë. A dikush kanë uyë, a dëzë? Pejgamberi i Allahut alayhi wassalatu wassalam. A dikush kanë uyë, a dëzë? Sahabët e vësht. Ne pejmë sa mi ka thudit sa u bot yje. Ka thonë, "Shoktë me janë uyë." Mesi cilin përë është ka i shkon një masë e gjeni uvën ëje, këte janë ëje dhe zërë Adi kush janë ëje Janë yani imamatë të muslimanëve Janë yani imamatë të muslimanëve Sa'id ibn Jubejri Muhammed ibn Sirini Sa'id ibn Musejib Sufjan e Thauri Sufjan ibn Ujejne Abdullah ibn Mubarak Imam Bukhari, Imam Muslim Ebu Dawud i Tirmidhiju Imam ibn Maja, Dara Kutniju Eksu me radh, Imam Ahmedi Ebu Hanifi, Rahimahullah Shafi'i, këte janë ë Asat, qka pëju shpallat se c'i i e njerëzve? Njerëzit, patësip, njerëzit që kur gjo sëfrojnë, kur gjo nuk ofrojnë, thot, ijet, illi, filan illi, apo, në fasht bashkënimi që që në për gazeta, në për media, illi, illi, qka tha illi, me ka një shtaku ki illi, dhe kur të të përnëve, dhe zhe, 5 milion herë t'i je, më në vitit, illi, illi, t'i dhupën i me i i i këna, a ma janë shejtan, a janë shejtan nuk, Yjet janë veçor pejgambert të Allahut. Yjet janë sahabët e pejgamberisë asellem. Andai Allahu jelafa wa kharru lahu sujja. Kujdeser, janë yje. Nga këshkançojna vezona, se njeriu kurr nuk u ban me hup shpresat pe Allahu jeloala. Çka s'kan bog këto vezët? M'fun Allahu çuyti yje. Pi fillim me këçuyti. Yjet. Pi fillim. E sa da kan dit, Allahu ja ka dit se këta do të do të pendohen, do të pendohen dhe do të thënë Allahu jeloala. Këta yje vezën. Pas sa çka e çuyti? Pas sa e çuyti? ë A sujda Iran sejda e këtu vëzhon më jese sheriaut i onë kanë ndaluar me bajsejdë e njeriu detar çfarë kanë ndaluar ë gjithmonë të madhit i dijet për respekt etani këtu cili jam më mas i cili cili jam më mas i cili Jaqubi po i bën sejde kujna Yusufi tallehissalallahu alaihi dhe sallam pse Yusufi olezë këto është çendra e ngjales protagonisti injores, që agresori injores. Ale yolëzër baba më rasonëzë të evladit? Po nëse mrin manakuzita. Ale yolët baba më me me më thon djalit për shembull, megjithëse shikova zë, për shkak të pozitës që ka pasë Josufi, që tash amunë para ndozër, së ndjenje mëdha kit ato në mod vazer, para para para, para djem veta ti komplet, para grave veta, mirashin përshëndetje Josufi ta alay selam selam. Çfar ndjenje ka Josufi o jo zë? Andaj, shikoni, këtë ndjenë të madhë që ju kriju, min një herë e menajonë Jusuf, jalej, sallatë sallatë sallam, dhe këtë e këtë në të Allah u gjeluar, e min një herë të të, ja, e beti, min një herë, e, e, e, doon, e normalizonë këtë madhështime, që ka, o, baba jenë, pra, mësë të mos krijo, se tash, të i e maj vogël se une, hashe vogël, asë një herë, sepse, me zisë Allah u e bani, ligjë, që ti bin Me këta që ka, me këta që ka vion A dhezër në e shumë i ndër njërë të njëzit Qikol dhezër, të njëzit, ka njërë njëzit Spesh nuk din Me endi di shka hol Abasi Radiallahu an Aja i Muhammedet sallam, Ka qenë ma i madhë se Muhammedet me vite Ka le ma herë Edhe ven një njeri edhe i thot Abasit Mishës për nga Meri sëllim Thot o oh, Abas A ma kishtë ndrujet për nga Meri sëllim I thot o oh, Abas Ati e më i madh pa Muhammed sallallahu alaihi dhe selemu. Ti e, e më i madh. Po me vite. Shikova se s'ka domoshta kur njëri ti mundu përgjigj. Pa edhe të kallzon halkin, edhe nuk lëndon. Çka tha? Ai është më i madh Muhammeda më i madh se unë. Unë kumle para atin. Shikova kjo është. Ai më i madh se unë, ai Muhammedu alaihi dhe selemu, ai nipi i mamës Muhammedit sallam, ama unë kumle para atin. Qëndas sikur si thot njëri politare te muslimanëve, thot A po duket vlerë Vete se ke linë paradikujna A po duket ma i madh vetja ndajdikujna Vete se ke linë pak maherët se aja Nuk ho kjo vlerë lezer. E nëse ke linë njëzëtet maherë Nëse ke linë pasetet maherë A dhe me le selam oj pari njërzimit Me datë Po i fundit Muhammed e selam i fundit A i pari A realitet kërë Qëli oj pari njërzimit A dhe me le selam Qëli oj pari njërzimit në vlerë Muhammed e selam Gjani olim thon, po ku baba i funit atje? I funit atje? Se si thalloha nuk shkot. Ka lind kimë harrë, ta kinë boti sa mundon me pro, me prush stazhin e vet. E thot na kur kenë lind na, ç'u me bop. Ç'u me bop na? Apo, apo sigurisht e përdorin shpastë për njerëz që kanë filluar pak më harrit me fal namaz. O thot kur kenë shku na mu fal ju. Jo. Voninë. Ç'u me bop Allah. U penga mëson ka thon, veprat ç'i thonë të na uh, plesh, e ze përdorin gjutë të tjera. Veprat janë sipas përfundimit kush ka topë nga Amerijon sa dallë çire fundin edhe zot vallahi fushikofin funi çka u bë kushë kushë shuto shucho kushë do kushë dielli kushë çeto ai i cili po respektohet tash Yusuf alayhis salam ujud mona hazir jacub alayhis salam u tha obir te majivese se jone se çshmetrauneti sejt çshmetrauneti as nuk shkon stok te Allahu te Allahu dhe shkohet me vlera te Allahu dhe shkohet me qimete te Allahu dhe shkohet me gjithse Muhamedi rasulullah sti fundi njerzimit ajo sti parri njerzimit wa khatem an-nabiyin thë dallahu ju jellea kësht vula penga mardve vula penga mardve e vula me rancëllë zonë se kia kapulos kët penga mardve ma harë andallë zonë nuk shkohet allah ju jellea se unë unë kam mort shiko zonë a dena këna din islam këta sa dietari ka ardha ma von po çka tham 1 milion hadith ja kam ja kam mëncu allah mëncu imam ahmedit aj pak ma harë se aj sigadit çkaç aj pak ma harë se aj sigadit çka aj, aj pak ma harë se aj sigadit çkaç Tu të ratë marën, së kanë ditë më kasi Dhe shiko shekëllisam vë të imi, o dhe zë Shiko shekëllisam vë të imi I cilë, o dhe zë, ka arë në shekëllë E E E E 78 të Por shakava, ka që në në E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Ti po li mësu diot? Po li më, më bëu bon studim të të taj. A ti e gjeni puntimi oj studim? Se lazer, sepse na nuk e di na kimetin. Shikoj për shemb Ibn Khaldunin, rahimahullahu tehara, i cili ka vënë bazat e sociologjisë. Shkencat e shoqërorë i kanë vënë Ibn Khalduni. Dhe kur kan e kanë bë të huajt se Ibn Khalduni kanë abe muslimanëve, po këto s'ka kanë vjedhur diqimetin, bëra neve. Dhe ai kanë nxjerr shkencën e sociologjisë nga kush? Nga Ibn Khalduni. E pasaj më funë muslimat, oh, po kë i joni më rokon, muslimat në ok. këj. Ky me ajete e njëzë muabetevi. A më t'i voni, Allah. Kanë jarë për shimo, sa prej ulemave të na, se këna ditë këhimetin, ka da Allah i qëti ka thamë, shire, shiko, sheshekhu lisa më të imi vëzër është, njënri për i ti të vëzërët e gëzonë sot bota. Në për arqivët e Amerikët vëzër, janë livrat e i më të imi vëzërës. Në livrarit Iki Libra Sheikhul Islam Uthaymia të, të, të ruajtur me shkumë lipsta jep. Duhet shteti më çun kam, më çun një njëri delegat, a ka mundësi të shkët letër më na dhon se na duhet neve, por dyshë s'ka mundësi. Pse? Do thotë, to letra janë çlajta. To to sraida, a ti dollar ti jap, letos ti jap. Dollar ti jap, letos ti jap, pse? Jo, qala jo, qala. A ti, aiot jo, musliman, se sa yatshimon vlerën dhe zot. Andaj go, "wa karu lahu sujjada ila sajdah." Et tani vëzërat për me remetuk kët punë, Yusuf Alayhis salam, por shkak se e mrini nalt mohabeti. Tani fillon Yusuf Alayhis salam me zbrit në kuptimin e edhe të prindit, edhe të vëzërvë, edhe në fund kët begatinë e Allahu xhëlalualla. Përse në momentin e rrezikut, ai i thënë, qed Allahu xhëlalualla, qala ya abati, fa o babayam, hadha tawil ru'yaya ya min qabl qad ja'alahu Allahu haqqan. Tha, o, oh, ba, o, ba, jem A ju kujtohë, vëzër, në fillim të Ramazani Ligeratën e parë Qishë e thiri, kërja kaldoj andrën Jusufi, babës vetë, këtu u konë Dhe djeqarë, që a i tha Këta në atje në fillim, a jeti 4 Kale ja, e beti E beti, vëzër Oshtë formë përgdhejnëse Kërë e laston di kanë, o, oh, babusha Po, o, oh, e përdorë Si cilë gjuh e gjuhë e kotë vetëm Mo nuk i ka thonë, o, oh, o, oh, ba A bo po, oh, O, babë, kështë kur t'i thu, o, loçka i Prindit, e kështu me ratë Mirë vëzër, kër i ka fa 10 vjetë në rejko Dhe hëna me e thira, o, babush Po, kitë kim namë Jusufit, aleselam, prindë si e gjiptit Me kitë atë madhështit Madhët t'i ra njërzit sejtë E përshëndetjes I thotë, ja e beti Pse Po, e pra baba jota Po, e pra baba jota Pse, po t'i hipe në qilë E kimë ka dhunën i ragosur. E kimë i punoi në rast. Ka shënë historinë e muslimanëve. Oqoni baba ka po doli vetë, s'u ka bëgënis. Ka don ti kurnjëri të smbash. Po ai ka hyrë në ushtri e u bë i la general. O kamri komandat ka ka u ka bë. Edhe ka thon ti kallxoj me babën se u bonda diçka. Ama baba monda më shegavon, njerësin bash. Edhe kia u ka bë general. Edhe pas lirimi disa luftrave, kadoon, shpia, ka thon shkonit te filan spija, marr me çketnjeri. O majka harumiu gazu. Se babë e kam ata Së pëshëm, kërtojë generalit, bema babë në tem Ato komandotët e kam pak parasysh Se ato ushtarë që, e, hey, baba, baba, generalit ta Ki kujdes, bere, bere qështë duhet A i shukë e kalëzue Ka të vëma që ke njeri së tu Ato zhjak e kanë gre E kanë brudat, zhjak Ka të në aprunë po Ka të në, o, oh, ka dole se babë e kam A vonu po Edhe i ka të në, o, oh, babë, a oh, u baneve të shka Ka të në, o, oh, babë, e oh, bëjë generali, po njeri s A do shumë njerëz që keti kanë bën njerëz, njerëz që subanën ata. Ata nuk e kuptuan se te Allahu gjë nuk shkohet me poste, nuk shkohet me statusë, nuk shkohet ti unë, a di kush jam unë, kush yedi, Allah? Adzev orri. Adzev orri. e di Allahu. Aca vori. Aca vori, po. Kush e çike? Ne shekazon vori Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Unë e thëj, vetëm unë që me mërin dunjati për për me mos më mujti për shembull, me edit atçka e kibop, ze kibop, atç e ginon ze ginon, atç e vlla ze gin vlla. A do shkojë vëzë? A gjithë sarana Jo e kini pak Kuzve nga shof nga nga shpesh televizor Kush ka le dhu e libra e din Kush ka po filma Së tash nga më shpejt me filma A e kini pak të kretar Kanë qenërët e nartë A jasë babësve zinë me i fol Babo Lëzëvi Jusufë dhe selam këtë toj laonash Ia e beti Oh, papa jam Pse Ani unë pse kam bon alt Plus, lëzëvi rafë, se ishte Për shëndetje Amo, pra papa jam Pse Pse kjo, vëzëm Kjo është raporti Ka disa njërë vëzër Nuk i humbin kur, vlerat Sa donalt me më, më rije Sa donalt me më, më rije A da është ka në thamë për për djetarë vëzër Muhammed Mustafaj a.s. Ka shku shtatë palqie vëzër Nisra dhe mië raj Mië raj Me tropa vëzër ka shkuve Me tropa vëzër ka shkuve Me tropa, jo me shpirë Cikur që gjithonë njërzit që zërë Nuk e dinget mesejde Me tropa ka shkuve I ka pa prej ajetër e t Të livrit zemra, del pi venë që ka po prej madrështive E në funë o dhe zër, a ardha i me thanë Kuj jam ka nune musën folle kërkushmo Apo, pilargë veç më përshëndetni, pilargë një po këto këtë dhejtë Veç pilargë të bëk, bëdhe këndi Dëme këse së një përshënjë aprej ki këtë vedorën, veç pilargë Kuj shjeve të mi fol njës nështë Apo, pi shtatë palqijeve arë në tokë dhe thapin nga mesram Shumë kam Shum vakancë më ngbuk me fukarë. Se vizet. po çajo, çajo dëshira me hangër bukë me fukarë, e ka e ka çuçë ze nal. Sa e kishton, kam odisa, i kishton vllahuna kanë xhe veç besengira. Keni pa disa, këto zengina të vjaznit shumë më shumë i kam irak. Ai i gjepon kur e çafë, shtrëngon mirë, e, mir e, e do me anë zë zorta po. O oh, vllavi jam. Kur ti fol fukarës, sa më shpejt më pas, më pas moj dorën sahat. Ç'ka bletë yllash? Ç'ka bletë? Kinu qable, vllazë. Ko pacip. Kjo pandërgjeje. Kjo s'ka dashni këto vëllazër. Wallahi nuk ka dashni. Ajeri jamë fukarat. Shikosh ka ta bëjëse atë. Unë kam çit me hangër buk si robi. Apo, andash gjuqesh apo dua. O Allah, çka han, mu mundso me me, me me fukarat. Vizem. Jo, jo. Ka thënë O Allah, shtin ma dashni, mi dash fukarat. Jo, për shembull jam, çemë më thon, hajt pi zorrit një pesë minuta kamerë aty. A, a bandom foto po. Hajde çuno vështas ashtu. Jo, jo. Ka thënë O Allah, maban risk hubb al masakin tidu miskinat kur e do dikam vezer ti rrin gat me ta mos bao me vezer motekberon mos bao me ngjemdhaj un esula kto un esri kto aj kushetit me njehereo penga mere se se se ka kapni chike medines ka transmetoi mu buhari ka kapni chike medines ka thanja rasul allah hajde pak me mua me lut o the pa pa na dash e the na allah orse ne bojna ta dash Me të kapë një fëmija edhe me lutë përgjë Apo, minjarë e kapë të këshë, largohë jo largoh, Se që ashtu e në rritë Ma, me nësë në vëzër e ka kapë për dore E ka shqitë në për me dine Kuru ka lollë dhe jo që e ka shklu dore e ka lollë Apo, të vëzër e pozitë e ma Dhe pengam veritonë, salallahu Andë që ka, ja e beti Që ho bëba ja Anë imë se janë bo princë Anë imë se janë minister Anë imë se janë bon bretë Prapë je bëba Së në që banë? A më në që tërëson? Së në që tërëson? Ruhi raportët dhe zërë. Ruhi raportët. Pse? Pse për të janë rrejko, që ka me duzë, Allahu Subhanehu vë tjara. Pasa që ka tha dhe zërë? Tha, o baba janë, që u realizu, ja, u realizu, genë përgjerme, në realitet, u bo hak, andra që ka zoti gjellë gjellalu makishtë në. Hak u bo. A, bo, a, a, a, a, a sej, shë, po, aran, aran sej që dhe zë Qadan veqad ahsana bi id akhrajni min as-sijni waja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati Shikani nazë këtu ju do të bëjë me ë furan çoj qadan qadan dhe me vërtet zoti im më ka bërë shumë mirë ka dhënë shumë begati kurm kanë xjer prej burgut. Këto vetë kanë ndërtuar burgu për Jusufin u kanë më leçë bunari. Po pse s'e ka qepur më bunarin? Sepse Jusufi kur kaim burgu kanë i madh, kur kaim bunari kanë i vogël. Cëna ka pritetu ja ma këtu, bunarin. Bunari jo kanë më rreziksh, ka shumë umit, ka shumë mushit me u fien kur mos mund jetë më. A funi funi burgu kanë regjistruam se janë burg. Kë më ne çka ditë plus ko ka kthi prap prapu ka kthi aty. E tani vezer, shikoj sa hol ka pa po Yusufi këtpun. Nuk tha, shumë ka vë begati Allahu gjatë mua kur nxjeri bi bunarit, po tha kur nxjeri pi burgut. Pse o vezer? I kujtoi ligjratën e kaluar çka tha? Ka shumë njerëz që ja bojnë dikujt halall prapë jap më. Kta nuk pa musavatë mahar. Çka tha Yusufi alayhisalatu wassalam? Tha qala la tasribe aleikum al-yawm. Sot nuk ju çortoj, e kurrë më nuk ju çortoj. E tani vezer kuraun bërziti, çka ju tha? ka Allahum ka bëgatuqim ka gjer piburgit. Amatej ke pasen is stikleta, alamat madh ama s'po domi ranu kta. Kjo beso. Apo, pseu, po çka çka të kushton ti mos më japmëndi kujt la? Çka të kushton ti më thon me ç diçka diçka çtat? Apo, mo thonjoni s'nri pa japmë. Te azopa krien, a ne ja be halalën fun, ama te azop krien, që nuk ka bujari. Që nuk ka çmendërlat. Si ti azish ja krien? Allahu جلجام e ka çoit Kur'an per mëndjen e begatis, shuarjet e begatis. Qaulun ma'rufun wa sidq. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Allahu ghaniyun halim. Allahu jan al-Quran. Ni fjalë mirë. Edhe më afal dikuj në gabimin, ama e khairi se më dhon do parë di kujt sadaka, ama më për mua. Ka ju kujtohet ndalja e apostullit? Okay, mirë bostani, bostani, të vetë, a ka i Mirbostani, çishto Dolgobostani, katër ditë vetë jam i Mirbostani. Ë kanë 400 bostana të tjera jaloja për Mirbostani. Ç'të janë disa njerëz, Zot. Këd histori në vetë ka të lidhë me bostanin e vet. Ka e di kur ta patacidat kafën. Po be vëllai e di. Ç'a më bën dëshëm, e gjën ni kafën. Për më një dia për më një, për mënt, sot Allahu xha të kisha thonë për një fjalë mirë më i mirë di është ka. A ki valli dikush, Zot, s'ka dhënë bardh, të ka dhënë i llaf. Vallahit ka më një histori. Ma pa famën i llaf mirë shumë ma, pa pa boka. Pse, se se ranu kur djo. A ka disa njerëz që ndihmoin, po ma ranojnë. Çka tha Yusuf alayhi salaatu wassalam? Tha, zoti jam, o baba jam. Zoti jam. Tha shumë ka bërë mirë kur ka qenë te Burgut. Begati e madhe. E pi bunarit kur ka qenë? Po, pi bunarit, po mos e bërmë bunarin, se Pse, se ranon dhezo. I ranon këto. A ne shkojë, sai kujdes që mama s'me ranuë di kan. Do të thonë, nahtë shtuaj duhet më mësua nga pejgamber kur të fosh me di kan. Po këto vetë nuk vlenë edhe për jashtë, edhe në shtëpi kur fol me di kan. Kujdeso me qishpoj, këshyre me qishithu e, a ba, kipa për e zërën, une, subhanë Allah, i nime, vesh të e mi përët qishithirin e vlatë të vetë, o kali, e cë këtu, o dhe zërën, regullë dhe qëkja, a regullë dhe duke qëkja, e pastaj, e pastaj qëka lipaj, a leve, a kjetër, kësa në pjaxje, a leve se ma i malë, se nuk të bani kurqo, e qështu dhe zërën, kërgja njësë njeri, o kali, o gomar, e d Asdoja se reaganë, atje tezja, keshpja në atona Pse? Sepse u ka bo shtazëria normal Apo, ku janë fjatë përgdejtë, së vëzëm? Ku janë fjatë përgdejtë, së vëzëm? Ku janë ato që ka thonë për nga mëri johën, së vëzëllem Dytë dritat e mija Apo, dytë dritat e mija Këtë të kujtë, a tjetë të të kujtë, mi thonë me dritëve U të janë si të pa, a ogja pokjo valla i miri valla i miri fiole ve fiole ne mir fiole fiole ne mir sepse fiala i mir me zer e rrit njeriu ti du po chimon ritant ti is bota kur jo do pa pasai zbot kush s'i jap motip ohet pa pa fshamir et pa fshaja ashtu et pa fshaja veç ma mir pse sepse bejam sam zer shiko e ka pas te urryer me bomallkim ozer ni har bi ditre bejam sam ikaik ikaik pinervozes to madhe ni do e kalon një robë që ka të smëduj me Mahmejdi, ajshës, pradja lavana, në shpeja tje, e ka thonë, rrujës i kam dëpun. Dhe ajshës, së mirë me ta, a i hi. ka hikë. Kuro ka këthipe nga meri së alëshelle? O, nërvozu shumë, ka thonë. Që se e paske lan me hikë? O, jasë, o, o, më punë të grahë. Për nërvozës madhi, ka thonë, takëbutë Allah i dorën. Shumë nërvozë akonë. Sa ka doli ashtë në ka thon, oh, Allah, Doat që ka i bajpi nervozës Shëndroja unë begatia të rëqka u luta kunder Minjare ka meremetue Andi s'po thënë atë hikë nervoz Ama, meremetoj e do Abo, jë, kjo vlerëm shpesh dhe e zërë për nanat Abo, që dhe, në marat tajnë me thmije dhe Na burat ikima Se dim se ka mëri temperaturët 3.000 atje Abo, e, të, të nanat ju ndodh shpesh A mëndon me thmije të umor Abo, ty e shesë mën e malkonë Më kujtohet shoqëmos po më më fjalë, kliga e mallkon, pse e mallkon? Ka thonë vllaj Ibn Abbashi, ruajuni, mos i mallkoni fëmijët, mundi me qëllon saatin kur pranohen gjevabet, pranohen duat. Dën gjevabet, Ibn Abbas. A Elipe, e pasaj Kurtaj, çka u tha ti? U ti beke mallkuar. 10 vete ke mallkuar. 20 vete ke mallkuar. Çka lipi atina? Tha shikolet, çka tha Yusuf al-Salam, shumum ka bó mirë Zoti kur do të kancer Piburgut. Sa kujdes shum. Ska thonë bunari, pëse? Se i ranoj vëzët, mësë i ranoj. Pasë të vëzërshë ka thonë, Vëzërshë ka thonë, Vëzërshë e bikum minë lë beduji. Dhe shikohë që ka thonë, Ka thonë, Reju ka siel juve, Reju ka siel juve, Prej, Prej, Beduji. Beduji. Beduji shkretira. Ka thonë, Për nga mbedi jonë, Sëllë Allah a.s. Me në bede gjëfe. Kusë rri në shkretin, Bahat beduji Pse e përdorona bedawi për njëri tiran, sepse pejgamberi jonse sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith. Ku shrrin skretin bati vrasht. A jini ti paçëtove? Kurrit Yusufi. Mbretërinë e pallatit. Andaj u voi çka si ndjehesh. E kurrit, kurritën këta, bedawa, skretin, a dajë vrashtun. Sallallahu alaihi wasallam, kush urin bedawa, kush urin skretin, bëhati gurt. E çka puna disa njerëzve që qytet kanë lindë me siele skretinës. Në qytet Kalinda. Ai qytet, ai mahalla vet nuk i zënë njerëz, sa ka njerëz aty. Do të thotë kjo, kur ka, e shikon atë nën çajra, sa njerëz janë? Ka përbësi 70 mijë në tra kilometra katror. A realisht kit gjuçti që zahmatësia ka tut me bëballëzur? E pak kta i zgdash me na krijuani kulturë të lartëse? Ne durim. Ne ke pa kur të kem komunikacion. Mos e pa durim, baj hor. Doj durim. E kanë thënë dietarëvez, kush jeton në qytet bëhet i kalit. A dhe zon hadir, hadir o ata. Sa ra ha, hadir. A bedawa çdo molaazer shkëtinga. Ai shkëtingës nuk di. Ai nuk di. Ata ka ard për shemb, beduia, çka beduia. Ka ard beduia te pejgamberi u selam, e ka pa pejgamberin te i puthe vlatë. Ka don shka pi puthia ja, edhe shu valla. I kum la 10 te shpia kurse kum bufas njanin. Çka i tha pejgamberin? Çka te bajeune? Ka shkul Allahu jalla az e ka shkul prej ë zemrat juve rahmetit. Ata te ka ard, ka don bërmi parë te ja, rasul Allah se ti ka pa baba. Ba ku shvol çë stundë. I pakdhanti, i pakdhanti. A do të thotë, çiko she i ka thonë Yusuf al-Salam, um, ka thonë Allahu më ka bërë mirë kur ka qenë në Burgut, edhe na ka bërë mirë neve komplet bashk, që juve ju ka prutë unë prej kretinës. Kjo begatilë zot. Kjo begatilë. Andaj Allahu um, nuk ka thur pejgamber shkretina. Ken qyteti ka thur. Sen qytet zot, sepse qyteti di Mosul. Qyteti di Mosul here. Apo e na prej kretinës din Mosul ata, apo da nuk din Mosul. Allë na porçojmë, zakonisht njerëzit kur dolën me anë të çmudi kan, nuk i dhon ato qytetar. Po e i dhon as emra të tjerë. Apo, anash ka, shka, e për menisi begati, ja s'është begati e madh. Është begati e madhe. Dhe këtu vetësh e kanë dhënë dietarët. Kanë gjithashtu ka thënë për sebepeve që vllazërit e ti moh mos me baur asi vepra. Dhe mo qytetëri e mora. Mora çtosh. Ajde ke bodalla vera të shkritistika po kurkosh tar natën. Këtë qytet zban me bon njërin qytet dolëz. Anë e Allahu që ja, kërë e ka përmenë, qytetin e bekuar që ka dhënë, bekke, meke, se stakonë kjo qytetë Këpikit të min kulli fetë gjënë amikë, pikit qoshëve dunjojës vinë të mekja Shkoha, zër, Në natë në njëzët e shtatë, i kanë falë në qabë të ravijen 2.6 milion njërës Për njëherë, Allah e ashtofë ndërë në qabës, Allah e ndriqofë të atë vend të madë Aqibla jone edhe zonë. Aqibla keni. Mi. 2.6 milion min kulifax nga ket aty eki ke të llojën e njerëzimit. E ki, mësoni eki poza, shqiptar, ka ka arab. E kia gjerman, european, amerikan, rus, kinaz, japon, kret, botë siguria, aty Çevezër, këso qytet. Qyteti i cili sfle, ose qyteti Mekës, tiert fletëzon. Aty sflihen. Kush ka kanë ditë? ku shakon Hajdi, ku shakon Umredi, po ata she zakon e shohin televizion. A kjo qyteti i Zotit. Qyteti i Ban, Takdan. Pas sa çka tan Zot, shikojmë tani. Tani realisht nën kuptohet, për shembull, nën kuptohet bota di pyetje. Se Yusuf i vë thot elhamdullahu që u bën bashkovop. Edhe me vësitëmi. Po parashërot pidha kush ju dajti 80 vjet. Kush ju dajti 80? Shikoj Samir e rezer, ka menaxhuar këtë pyetje Yusuf elajselallahu salla. Tu Kurani që kë nin Zot. Po di të targa do. Parashtro për i të pra, i këshku në menë këtë, e kushu dajti të të dhëdhjërt, apo dhezërve, e janë ranua ta, e e dajtëm që të të dhëdhëdhjërt su po me babone vetë, e për me menagju këtë të dhëdhëzërve dhe me drejtu si du, që ka tha Jusuf a.s. Tha, min ba'di, e nëzëgha shëjtanu bejni, o bejne i khuëti. Tha, pasi që shëjtani e kishtë eshti fesadin në mes muë edhe dhezërve të mitë Nuk tha këta shëjtani Në fillim ove zër, qka Qka imsoj Qka imsoj Jakubi a.s. Kulli tha, kanë me të bo kurth Vlazit e tu, qka i tha Tha im në shëjtane Lill inseni, adu u mubi Amaneti babës Edhe në fun atje shëjtani Mojme, a jeti 5, ma jetin 100 Se baba i kishtë tha, këto kanë me të borë një kurth Ama shëjtani nëzit tha Ti gjuje mlefën të shëjtani edhe ku e gjujti dhe le zëmlefin Jusufi të shëjtani Allah zë demisë kanë fajt shëjtani pa t'hine nëzëgha kanë dhonë djetarët nëzëgha shkëtë më dhonë me hi t'in za dikun me prish di kush? e prish edhe hik kush e prish i a bo, që kjo nëzëg hin ka dale edhe prish se nëzëgha o me hi ka dale nëzëgha e ka prish ka hi me gajnë për e prish se ka pa kur kush e ta një vëzër, pse au gjujti që shtu Çem mos më thon ato e Kanada i babës 80 vjet, çka po? Jo jo, shejtani ka bërë këtë. S'ka, s'ka nevojë për këtë duka. Kur ki por çum don jasht fërkim me dikat. Me thonë Allah, kështu veç se shejtani ka imës neve, mos mos e lejësh i donë me jela mofell. Atë shejtani i imës teve. S'ka, njeriu vëzëllë don njeriu. Njeriu vlla me njeriu. Muslimani vlla me muslimanin. Ama kur ti je shejtani s'unë kshit. Kur ti je shejtani masun e kshit. Ishte s'unë kshit. Ama kur ta hakë shejtani tot, të... e po ki vllavi janë baka. Në? Dushme e largue, dushme e largue, shejtani. Dhe shikonu e zërë këtu sa bukure ka thamë. Ka thamë, hini shejtani, realisht që ishë dhëtë me ndërtu fjalië. Hini ta ta, mësë anë hini të une. Jusuf i alesera nuk ta që ashtu, përsejtë në lëzërë. Hini shejtani të une, e pasajtë në ta. E ku hini më fillim, më lëzërë? Të atate, a realisht ka ndon djetarë të Jusuf i së ka një heqë. A ma hajtë edhe të A sigur kërkosh di kujna. Vallallah, oh na inji shejtani tudive. Ti e di çka inja ti na veç. Apo, apo kjo që kjo kultur ka humb. Kur i thu di kujna më thë oh vallallah, mavë se djalli ka injë mes teve, mavë se iblizi ka injë mes teve. Apo, gëzë, mos u hi pushim, kanë janë na për mëna. Ollah ka morr shejtani përpara. Mos u hi ashtu. Na ka morr. Se s'pranon kërkosh veçaj mu kan. Ai çka e ka morr shejtani përpara. Kur shikosh ka ta Jusufi, neza shejtanu beini wa beina ikhwati. O babta, shejtani murmu përpara. Edhe nëse vetme. E pse nuk tha, këta veç? O dosh. A realisht thonë se kanë murrë shejtani përpara? Ata, a më joshë i tha, jo. Edhe, edhe mu bile mu të parë, se çështojmë se janë njerë të mirë, o të gabova valla, gabova. Une, une, unës, unë, unë, unë sundita, çpo, i shpiqjet i shado mia zëzë. Tortorojn, përsekutohen me llafe, me fjalë, me akuza, aj pra po shçaci i gaci me thonë, tamam me unë e pa ta fajë mish me kaporcë vëzë. O shumalanse vëzë me kaporcë. Pse pa në zonë na me ia pasnis Ramazanit dit, me Apo, a, a, a mësha, a, a funi, Pona, të parëndet me ia pasis bë njerëzit. Apo ajo më shoq, ajo a e mrihsh mi fundin vëzë? A e mrihsh mi fundin? Po na ashtë e mrih mi fund, po çu shemrih. Çu shemrih. O shumalanse se e e çëndis epilogin fundin. Fa Allahu ju elwara. Fa Yusufu aleyhis salam, inna rabbi latifun lima yasha. Kët këngjora e shofëmi një holësin në kader, një njëmsin në kader, një te i kalim të koridorëve të holën në kader. Qëka dha Jusufi a.s. Tha, vërtet, zotë i jam është latif. E kemi morë e minë allahu, qëka kemi thamë e minë latif, është aji cili, i krynë punt me rrugët e veta të hola. Ta bja allahu jo ka do ti, ka do ajë edhe holë, ti thu, që këne e kumplit, që këne jo, që këne e kumplit, që se ka dash Allahu gjërat e ta pruhol. Sheq Allahu gjëlora ka nzir ni riu ndugno. Me ta pason me logjik. Për shembull, mos me ditni një njëri, që mo zakonisht asë diskuton njëri me fëmijën, apo apo me njëri që nuk e di. Si krijohet njëri atëse nga vjet. Kush kisht ditë me logjik, më thon, a diçka. Ai nis uj, na kena nis uj atë. Ti na komple uj që nis uj. E ka pi uj ndikush, ka çarkulluar nëpër korriz, ka dal uj. Miminë yjmena t'i dhallohu xhella nganjë fare dalë e ujit. Me logjikë, do të thon ti ku çish krijohet njëri? Vallëçki i madh çish ko ka? Do du, do ni vënë i madh me pasdart. Allahu xhella valla xhella latif. Ja. Kamë dot hol. Çillëz hol. Hajde ti bindë di kanse ti e ka trup nën stane. Amba kur vjen emri Allah el latif, po be, kët na kenë dalë bi vështëve të tona. Çish me kë dal? Po ti just qazon. Ai Latif, Ai Latifa, ai e bëkas ta marr mendja çka tha Yusufi alayhis salam. Oh shikoi Allahu çka bë. Ai Latif, ai m ka bë mu me pru, m'u pru çtu edhe juve çtu, nga menjes ta ka morr. Kujtja ka morr vezë me 80 vjet me arkas çtu. Allahu u jeli valla i akrin. Doz me logjik Muhamed alayhis salam s'ka mund të na fitu. Me logjik s'ka mund të na fitu. Ama më spargle po. Andaj moneman, me logjik, pa. me, me parë, me takat Kjeta ta janë të fitur Me shpalli, muslimant janë të, të fitur Hëzër, zhurmojnë gjamijet e muslimane Kur far pushtetis kanë Kur far pushtetis kanë Se Inë rabbi latifu lima jesha. Kur do Allah me prudikan gjamija Jebe Allah ishtovë gjamijet me, me tërit dhe tërejt e muslimane Se o oh, dhe zër Sa jo latif, kush e ka pru me mezor Kush e ka pru me mezor Na për venet tjera ki pare Ki muzik, ki zhur Ki, a kene pas që e bajnë me këtu është Këtu është qëndra ço... Ama e pa mëzër ku është qëndra Qëndra në namaz Qëndra në gjërim Qëndra është mi u lutë Allahu Gjilvara Sa pa më më rekullush në vëzër është Kur ishe njësë të baru ku bashk Tu rasejsh dhe bashk Tu e lutë Allahu në bashk Kushe ka vaj që da vëzër I në rabbi, zotë i jenë Allahu, zotë i jonë, gjelle gjelalu Shka da Jusufi Shiko zotë i j hamu shoq shëfër da ja jalla jlalu pas saq tha inahu huwa alalimul al hakim ahmed vërtet zoti ja është i diçshëm ai e di çka bapunon edhe është i urtë edhe që që këtë, që dhjena, film, Jakubi, vëzër, e di çka bapunon çka çdo diemë se kush e ka përmendën fillim tallahu ja jacubi alayhi salatu wassalam dha ajeti fundësor e cila përfundon ngjarja është kur yusuf alayhi salatu wassalam vezër e mbyll pra pasojna mbyllët perdja e ngjarjes së yusufit aayetin e nisheja 2 do tashme me gjithë ato arshme me nëllahu te bareke ve dela se allah nuk e ka përfunduar surën Yusuf me gjallën e Yusufit çka thot allahu gjallën ajetin 110 rabi qad ataitni min al mulki wa allamtani min tawil al ahadisi fatir al samawati wal ardhi anta waliy fi al dunya wal akhira tawaffani musliman walhiqni bis salihin ka thane yusuf alayhi salatu wasalam qalan zoti jam qabodo o zoti jam me këdhan prej pushtetit për e mulkit, për e mbretrijës, mbret, dhe për e nga mëriës, dhe më kimsue, me komentue, gjdo andrë, gjdo interpretimin e gjdo andrë, mëse ka thënë, o ti cili ki qa qilë edhe tokë, i ke kryu qilë edhe tokë, ka thënë, e në të walifit dunia, ti e miku im në dunia, walë akhida, edhe në akhiret, qikonë në zënë funësja ka përkundu, të vëfëni muslime, Mamer spihet no Allah si musliman. Tuwfini muslima walhiqni bis salihin. Dhe mamundso mu taku meket musliman xhenet me burrat e mirë, me burrat e ndershëm. Dietarozve keta dje çfarë kan thënë? Kan thënë kurora, epilogu i muslimanit që lidh me Zotin, mbretëria, fama, autoriteti, nomi i o, i cili olleh Zot. Çka është që kan thënë Isa alaihi salatu selem? Në kët pozite të mëdha, çka tha? Rabbi, Zoti janë. Kët Zot e ka bë kwa këtu punë. Mos mendoje dikush se jashta Allahu جلوالا e kamur suksesin. Ajo ni'matul kufran. Ajo me mohua nimeten Allahu جلوالا. Shikova ze rabi, oh zoti jam dua, ka bota as dua. Ka donoh zoti jam. Mdhave pushtet sa mdhave. Mdhave pushtet sa mdhave. A do ti do të thujë këta? Oh Allah mdhave shas mdhave. Mdhave bashkëortë, mdhave evlat, mdhave shtëpi, mdhave shëndet, mdhave iman. Mdave islam Mdave dhe mdave dhe mdave dhe mdave Qësë kësë përfundojnë ato Tash Më krenu Më shqit fëtullok Ja dhe Ja se Allah u gjitha është i malë Qëka thaë Jusuf e Leseran Tha o ti I cili Zotë i jem Ma mundcove me pas pushtet Ma mundcove me dit Ta ka mundcove zërë Allah u gjitha me dit Me dit qëka Allah Qëka në pengamberi sa zëllem Qëka në Ramazani Kito dhe që janë begatit Allah u gjitha Pasash ka tha O ti c Fator, ftr është me çall diçka vrimë me çall. O ti që gëjt çillon dhe tokën. Pra vëzë, ç'të në zemër kur kushun deporton posallahu xheluala. E ka çao Allahu xheluala pim bunad e ka xher, e ka prua e ka bën mbra. Pse? Allah kur ta ban diçka risk, wallahi nisa fundin e tokës, ta ben Allahu xheluala. Yati biha Allah. I ka thon Lukmani djalit vet. O djalëm, muqon nikka ukur ku do koft ajo nën shkambin e zi. Ta xher Allahu citeta si jotja. Ta nxjerë Allahusit dhe jotja Pas e që ka thonë vëzër Ka thonë fi dunia, Ty të kam mik në dunja dhe në akhirat A kam më mirë vëzër se mukan Mik me Zotin Gjellë Gjelal Qikon njëzit kur krenon me misi E një, një filani Mik më kam E kam dost Shok e kam E dhe krenon njëzit kur e kam di kan Që i avlen me pas mik Apo i avlen me pas e, raport të mirë me ta Para më në me vëzër Allahu gjellë vala Qukin Europyem Mik e kam të. Mik vëzër Allahu gjatë thotë Tëtë Allahu qëllu ala, Allah i kërkan nuk e merë mik, pëse oj doptë, nëpse morë mi që dhe zërë, pëse e mi doptë, mi tëso, forëcomi me mi tësira. Allahu nuk e merë di kanë mik, se mi dhënë, o Muhammed, hajtë të të bajë mik, se së po kam shka me bëhë vetë, hasha ve këlla. Tëtë Allahu qëllu ala, Allahu kërkan se ka vonë mik, se a i ultë, jo a i malë, a i do me nderu robinë. A dhe ka thënë u e kebirhu të këbira Bani të këbira Allahu që në alaf Se, se aj, kur të të bëjë e mik Aj do me ndërë utyje Aj do me ndërë utyje Pas e dhe zë fjale e funë që ka thënë Ka thënë, o oh Allah Ma merë shpirtin musliman Kjo dhe zënë është kërkesa E kërejt për nga mërve Ma banë të vdes musliman A në e këtu lidhë në fijen Do shum të shumë e legjera të në arsë Më lejnë Allahu të barë e k Seksë, sigurisht që ndjarja. Të ndërpritej këtu. Ku do të ishte më ana ajo? Çka pa Islam? Çka pa iman? Çka nëse nuk e kupton ana imanin? Çka nëse nuk kupton ana Islamin? Çka nëse kupton ana ihsanin? Çka nëse nuk kupton ana unisonin Allahu جل وعلا. A ka më anë çkem jori? Yet rufim. Kur të vjen pa imani, kur të vjen pa Islamin, kit këo mëmë ana. Andaj çka tha Yusuf Alayhis salam, o Allah, tash nga më të veç, kur të marrë shpirtin, më marrë më ma, ma musliman. Hëzër <tëm> në fund, që ka jetë njëri vëzër mi thënë Allahu Gjelluala? O, oh, Allah ma më shpirë të musliman. Pasë e që ka thënë, dhe banëm bashkë me burrat e mirë të devëtshëm, a ka ma mirë vëzër në dunja edhe në akhirat. Me jetu këtu me njërzit mirë, në akhirat me pi ujë nga dora e matë mirë i të pri njërzë e Muhammed Mustafa e s.a. Elusip Allahu Gjelluala që zotë i onë të bare kjo dhe të të të të të të të të të të të të të të t përfundimin ton ta ban xhenetin Allahu xhelalu ala. Ta mëson Allahu subhanahu wa teala se zoti i ngjëlljërat na mësonme e pa Yusufin alayhisalatu wassalam në xhenet. Edhe kryen e pejgamberëve, vulën e pejgamberëve, më të mirin prej tërëve Muhammedin sallallahu alayhi wasallam. Elushi Allahun te bareke we teala se zoti i ngjëlljërat na bashkon në dynjë me të devotshmit edhe në xirat me të devotshmit. Elushi Allahun te bareke we teala se zoti i ngjëlljëllalu kudësh që ja kemi çeluar Allahu dashproblem, kudësh që kemi gatuar ka çem prej më të për çetatit dusme Allahu, Allahu na fal. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha la kun festaq filuhu innahu al-gafur al-rahim walhamdulillahirabbil alamin